злякалася, не розуміючи, як таке взагалі можливо. Господи, ніби прокинувшись від його чар, дівчина все ж таки відсторонила чоловіка від себе. Що я роблю? Встигла схопитися однією рукою за голову, стараючись десь там віднайти здоровий глуст та зрозуміти, як вона до подібного докотилася. Адже незнайомець настільки забив їй баки, що вона навіть забула про те, що давно повинна була отримати посилку на пошті. І це була її реальність. Йдемте зі мною за ручку», – відповів той, посміхаючись, та вловивши її долоню, схрестив їхні пальці. «Навже це так бридко?» – запитав далі, не давши дівчині змоги вирватися з цього захвату. «В тому то справа, що ні». Яна була по-своєму шокована тим, що зараз відбувалося, та тим, як реагувало її тіло та психіка на чоловіка, якого вона знала від силу годину-півтори. І мене це лякає, — зазначила Далі, прислуховуючись до шостого чуття та до серця, які в унісон піддавалися чоловічій чарівності та присипляли усі інстинкти самозбереження. — Не лякайтеся, я не маньяк, — намов би прочитав на дівочому обличчі те, про що вона зараз думала. — Хочу в це вірити, — хмикнула Яна і віддалася цьому моменту. — То що далі? Подаруйте мені ніч перед Різдвом. Що? Перепитала вона, відчувши схований підтекст у цих словах. Але злякалася не тому, що чоловік промовив їх, а тому, що вона була готова увійти у цю річку, не думаючи про наслідки. Ніч перед Різдвом має особливе значення. Повільно вів їй за руку та відкривав сенс заданого ним питання. Вона просочена енергетичним потенціалом, який в змозі здійснити найпотаємніші бажання – та найзаповітніші мрії Вважайте, що моя мрія Гуляти з вами за ручку цілу ніч Зупинився та подивився на Яну запитально Взявши за обидві руки Та сховавши їх у своїх долонях Притягнув до своїх губ Та промовив у них опалюючи своїм теплим диханням Дівочу шкіру Будьте так ласкаві Допомогти мені виконати моє бажання Таке собі бажання Хмикнула Яна та відвела приклеєний погляд аби Крістіан не впіймав їй за цим залипанням. Могли загадати щось особливіше? А яке ваше особливе бажання? Відпочутого Яна трохи стрепенулася та потемніла на обличчі. Яка різниця? Знітилася вона, не в змозі відкрити ту частину душі, яка просочена біллю та спустошена відсутністю надії. Воно все одно не здійснене. Точно? Припитав загадково, заглядаючи у вир її сірих очей. Ого, тільки й того, що відповіла вона, не в настрої більше говорити на цю тему. «Ходімо», – притягнув їй за руку ще ближче, направляючи його на відомому напрямку. «Куди?» – перепитала Яна, спантиличена тим, як швидко все міняється поруч з цим чоловіком, ніби їм треба все встигнути за цей єдиний вечір. «Знаю я один особливий спосіб», – як загадувати особливі бажання? Не став тримати її в навіданні. Кажуть, збуваються. І що ж це за спосіб такий? Слідуючи за поводирем, який цели спрямовано вів до головної площі міста. Ага, посміхнувся лукавою усмішкою. Так я вам і сказав. Не зменшуючи крок, притягнув їй за руку до себе та поцілував у долоню, від чого у Яни прокинулася полчища мурах, хвилюючи її сонне до чоловіків тіло. 21.44 Шлях до потрібного місця тривав якихось п'ять хвилин, але саме за цей час Яна ще більше приросла до руки вже знайомого незнайомця, ніби вони ставали одним цілим. Дивно було відчувати те, що відчувала дівчина. Вона колись була заміжня та неодноразово зустрічалася з іншими чоловіками. Але жодного разу не відчувала того, що відчувала зараз, крокуючи поруч із Крістіаном. Він був для неї загадкою, але одночасно з цим всередині гріли душу відчуття, ніби вона знала його все життя та довіряла повністю. «Це ялинка?» – озвучила Яна очевидне, коли вони дійшли до головної площі міста, на якій красувалася височезна пухнаста красуня, біля якої... Збирався натовп, бажаючих подивитись на це святкове диво. Не проста ялинка, а головна ялинка міста. Зовсім незважаючи на інших, задоволений чоловік розвів руками та покрутився навколо своєї осі, надаючи цьому місцю особливого значення. Сюди звідусіль стікаються цілими сім'ями, аби тільки постояти поруч, перейнятися духом Різдва та загадати найзаповітніші бажання. Крістян мрійливо закрив очі та піднесено вдихнув повітря, яке повністю було просочене морозною свіжістю та святковою атмосферою. Як вважаєте, чи не це місце є епіцентром живої енергетики самого Різдва? Вам краще знати. видихнула Яна та по доброму позаздрила цьому чоловікові, який дивував її своїми людськими якостями, непритаманним жодному із її знайомих. Крістіан був особливий, не такий, як всі. Загадковий, мрійливий, цікавий, щирий, відвертий, душевний, безпосередній, розумний, веселий, романтичний, гарний. Такий собі ідеал кожної жінки. Бажаний, але ніби нереальний казковий персонаж. Вона дивилася на нього і все більше схилялася до думки, що такі, як він, все ж таки падають з неба, бо було у ньому щось неземне. Ви як ніколи праві. лукаво посміхнувся Крістіан з зарозумілим розумінням справи та потягнув дівчину ще ближче до заданої цілі. Ходімо. сказав він далі, підштовхуючи Яну до здоровезних прикрас у вигляді подарункових коробок, що стояли у самої основи високого та святкого прикрашеного ногорічного дерева, як додаткова декорація. Куди? перепитала дівчина та розуміючи, що далі ходу немає. А перед ними вже була невисока залізна загорожа, складена із кованих перегородок, що запиняло усіляких вандалів чи дикунів, залізти на самий вершечок зеленої красуні. Під ялинку. Ось так просто відповів той, майстерно відставляючи огорожу, не наче й правда знав усі лазівки. Що, прямо всередину? Здивуванню Яни не було межі. Здавалося, що чоловік говорив абсурдні речі, з непохитною впевненістю в собі. І це лякало та зацікавлювало одночасно, спонукаючи кров бурлити, а нерви лоскотати по-особливому. «Так? А що тут такого?» «Це ж вандалізм!» Стояла на своєму Яна, зиркоючи по бокам, чи бува ніхто не слідкує за їхньою нахабністю, хоча десь всередині дух пригод вже вирував на повну та підштовхував кинути виклик самій собі. Вище та боягузка!» засміявся в голос Крістіан, та саме цим вколов Яну по її самолюбству. А де дух авантюризму, дитяча безпосередність, ніби глозливо підштовхував перетнути кордони дозволеного. «Якось не хочеться в передріздвяну ніч за гратами сидіти», озвучила свої побоювання доросла дівчина, яка насправді вже майже готова була на цю авантюру, більш схожу на дитячу витівку. «А якщо ми її завалимо?» «Не завалимо». Спокійно відповів Крістіан, відчуваючи, що Яна ще трошки і здасться. «Вона добре закріплена», – додав згодом. «Якщо скажу, що сам перевіряв, повірите?» Либі, що засяяли на чоловічому обличчі разом з танцюючими бровами, довіряти не можна було. Але спокусливі відчуття все ж заставили Яну піддатися на грайливі вмовляння. «О, Господи!» – видихнула вона за мить. «Переконали!» Накрила обличчя долонями, наче під емоціями ховала яскравий рум'янець, що загорівся від давно забутих хвилювань. «Ради, що ви наважились!» Крістіан щиро радів подібній пригоді та дівочій реакції, що його тільки веселила, тільки після вас. Пропустив Яну вперед та направив під пухнасті голки високої красуні, що весело миготіла яскравими вогниками. «Це ідіотизм якийсь!» – продовжувала по-своєму голосувати Яна, але віддавшись на поталу чоловікові та довірившись йому повністю, вже почала продиратися між пишними гілками лісових красунь, що одна за одною були закріплені на височенному залізному каркасі, який і формував новорічну габаритну ялинку. Тут немає куди лізти, і голки коляться. Напівзігнута пробиралася до серцевини. Нічого страшного, відповів Крістіан, слідуючи за дівчиною. Притискаючись до її спини своїми грудьми Сама собі не вірю В повному емоційному піднесенні та з іскрами в очах Яну мало не пищала від відчуттів, що горіли фейерверками Все її тіло тремтіло, але це тремтіння було таким приємним Я по ялинкам ніколи не лазила Схвильовано зізналася чоловіку, відчуваючи себе хуліганкою Яку ось-ось застукають на гарячому Нас точно не впіймають у сумбурному хвилюванні застигла на мить, та присівши у самої основи, задивилася, сприймаючи світ на виворіт, по-дитячому радіючи цьому факту. «А треба?» – Крістіан присів поруч та нахилився до вушка, прошепотівши грайливо. «Ні, звісно!» – стерпенулася. «Господи!» – додала за мить, стараючись говорити пошепки, аби їх ніхто не почув. «Я сиджу під ялинкою!» В порівнянні з початком вечора, зараз вона торохтіла, не припиняючи. Не можу в це повірити. На її балакочість діяла зайва емоційність моменту. Віра – це особливий дар. Задумливо Крістян підняв свою руку до дівочого обличчя та, повернувши його до себе, споглядаючи, як у зіницях яни мерехтять відблиски яскравих ліхтариків, потягнувся за поцілунком. «Прийміть же його!» промовив біля самих губ, та згодом поцілував заворожену, насолоджуючись солодким смаком її пухких спокусниць. Цей поцілунок вибив повітря з грудей, душу з тіла, розум з голови та мету їхнього приходу з пам'яті. День, місце, людина – все настільки було особливим та значимим, що здавалося нереальним. «Що ви там робите?» – почувся роздратований чоловічий голос, який прибив усю казкову ідилію, та спонукав серце рвунути у п'яти А солодку парочку відірватися один від одного «Ану вилазьте швидко!» Кричав охоронець порядку Підбираючись ближче та ближче до облюбованого містечка «Тікаємо!» Начекаючий секунди Крістіан різко охопив Яну за руку Та потягнув на себе «Швидко, швидко!» Не давши дівчині оговтатися Він набирав швидкості та тягнув злякану за собою Яка від страху бути спійманою Піддалася прискоренню та з часом бігла навіть швидше за нього. Серце калатало в грудях та пробивалося крізь ребра. В крові грав адреналін, що надавав зайвої енергії та п'янив одночасно. Пара дорослих бешкетників бігли, гублячись у натовпі, полишаючи за спиною пристаркуватого чоловіка, який був не настільки проворний, аби піймати хуліганів. Охоронець вже припинив преслідування, а вони ще бігли. Не від нього, а назустріч чомусь прекрасному, полишаючи погано за спиною. Це щось неймовірне. Зупинившись через декілька сотень метрів від останнього місця дислокації, Яна вхопилася обома руками за живіт та зариготала повну, незважаючи на зацікавлених перехожих, що сновигали запорушеними вуличками. Давно я так не сміялася, скручувалася одвічі. Востаннє відчувала подібне ще в дитинстві, коли тікала від сусіда, бо цупала черешні у його саду. Щиро ділилася емоційними спогадами, коли трохи відійшла від шалених перегонів. «Дякую за гарний вечір», – повернулася до Крістіана та щирістю в очах посміхнулася. Він ще й не закінчився, промовив чоловік та підійшов притул до дівчини, що ще важко дихала. «Мені б і не хотілося цього», – відповіла Яна в шоці від таких своїх откровень. Крістіан радісно відреагував на ці слова та, нахилившись над Яною, знову поцілував піддатливу красуню, зробивши поцілунки обов'язковим ритуалом, який був потрібен кожному із них, аби відчути свою значимість. «У мене таке відчуття, ніби я тебе вічній знаю», проговорила Яна, відірвавшись від солодких чоловічих губ. «Можливо, воно так і є?» «Прошепотів знайомий незнайомець загадково, та знову нахилився за порцією смачних різдвяних поцілунків, які під старий місяць у сузір'ї діви, що світив на небосхилі, були ще більш магічними та пристрасними. 22-24 Сніг перестав покривати землю, і небо замерехтіло яскравими зорями, мороз потроху пощипував щічки, а відсутність вітру тільки збільшувала бажання прогулятися під покровом цієї чарівної ночі та наповну вдихати повітря, пронизане різдвяними пахощами. «Можна тебе про щось попросити?» з притаманною для неї невпевненістю запитала Яна. «Так, звісно», – добросердечно відповів чоловік, що стояв дуже близько і теплом свого тіла та безсумнівною сильною енергетикою впливав на дівчину як наркотик. «Не подумай нічого такого», – відкашлялася. «Просто вже досить пізно, а мені завтра на роботу». «Може, проведеш мене?» «З задоволенням», – відповів Крістіан так, ніби чекав цієї пропозиції. А далі, ніжно взявши дівчину за руку, повів у напрямку району, де проживала Яна. «Дивно це все», – через деякий час зауважила дівчина, порушуючи тишу між ними. «Що саме?» «Я, ти, ми, які тримаємося за руки», – підняла дві долоні догори, що були переплетені у пальцях. «В сьогоднішній вечір...» Пройшлася поглядом навколо, заглядаючи у святкові вітрини та у обличчя задоволених прохожих. «Гарні емоції», – продовжила свій перерахунок. «У мене таке відчуття, ніби я зараз сплю або потрапила у казку», – озвучила те, що її бентежила найбільше. «Або я під дією якогось препарату, що геть відбив мої мізки. Ти ж не підсипав нічого в каву?» – повернулася до Крістіана та подивилася на нього з особливою цікавістю. «Ні», – засміявся той, продовжуючи повільно йти, не забувши зайвий раз притягнути дівочу долоню до своїх губ та поцілувати її. «Ти просто щаслива, так само, як і я. Нам добре разом, от і все». З цими словами Яна не могла сперечатися, адже їй справді було дуже добре поруч з цим чоловіком. Зараз, їдучи з ним за руку, вона відчувала найперевершеніший спектр емоцій, що заповнював пустоти самотньої душі, впевненість, спокій, благодать, радість, задоволення і ще купу такого, про що вона навіть не здогадувалася у своєму блаженному сп'янінні. Можна було ще додати і відчуття любові чи навіть кохання, але мозок вперто ігнорував їх, заповняючи, що це неможливо. І звідки ти такий взявся? Продовжуючи шлях до свого будинку, Яна озвучила вголос свої думки. Якщо скажу, «Ти не повіриш», – загадково відповів Крістіан, і чомусь дівчина спокійно прийняла цю відповідь, навіть не стараючись випитати всі подробиці його життя. Неначі для неї це було неважливим. «Тоді буду думати, що ти з неба звалився», – розпливлася в милій посмішці, знову згадавши сьогоднішню розмову з Галиною Іванівною та той момент, який і став ключовим у їхньому знайомстві. «Майже вгадала», – грайливо зиркнув стриманий залицяльник. Відправивши неоднозначний погляд, у якому флірту було достатньо, аби почати дорослі ігри Дорога була недалекою, і за якихось десять хвилин вони вже дісталися свої мети Зупинившись під під'їздом новенької багатоповерхівки, яка й слугувала для дівчини домом останні два роки «Ми й прийшли», – відповіла Яна, ледь дихаючи від того щемливого та солодкого хвилювання в тілі, яке не давало їй просто розпрощатися з Крістіаном «Хочеш зайти на каву?» – запитала вона, червоніючи як студентка, та переминаючи свої губи, раз по раз прикушуючи їх по черзі, не в змозі приховати свій грайливий настрій, при цьому розпорошуючи сексуальні флюїди. «Я чекав, що ти запропонуєш?» – відповів задоволений чоловік із блиском в очах. «Тож не відмовлюсь». «Тоді ходімо?» – зробила я на перші кроки до дверей під'їзду, час від часу повертаючись очима до свого гостя, який йшов за нею по п'ятам. Дівочі хвилювання вирувало в тілі та в думках, збільшуючись з кожною пройденою сходинкою, а коли вони дісталися до ліфту, відчуття вирвалися хвилею, змиваючи всі кордони дозволеного, неконтрольованою пристрастю. Ліфт підіймався до потрібного поверху, змінюючи цифри на екрані, і чим більше ставала цифра, тим швидше калатали їхні серця та розтібався верхній одяг. Від того хтивого бажання у дівочій голові запаморочилося, а коли їхні вуста знову та знову зливалися у поцілунку, Яні здавалося, що її взагалі віднесло кудись за хмари, туди, де самі Янголи співали, граючи на струнах душі. Потопаючи у борхливій пристрасті, пара обтерла усі стіни на шляху до потрібної квартири, а коли у Яни з третього разу вийшло вставити ключ, та відчинити двері, вони зайшли всередину. Двері за ними швидко зачинилися, зберігаючи за собою секрети маленького Всесвіту. Саме там зараз вирвала магія кохання та пристрасті, що своєю надприродньою силою здатна була створити чудо. О півночі. Різдво. Яна прокинулася від того, що відчула пустоту поруч себе. Занавіски на вікні були прочинені, і світло від вуличних ліхтарів та святкових гірлянд проникало через прозоре скло, даючи змогу добре все роздивитися в кімнаті. Окрім дівчини, тут не було нікого. Крістян ніби розчинився в повітрі, залишивши після себе солодкі спогади та тепло на подушці, яке ще не встигло охолонити. Вона пройшлася долоною по постільній білизні та, задумавшись, встала зліжка. Ніби, ведена маною, підійшла до вікна. Не дарма їй так хотілося туди дістатися, адже тільки вона підійшла до прозорого, на холодному склі побачила теплий відтиск чоловічої долоні, що манив до себе та спонукав накрити контури з жіночою долоною. І Яна зробила це, в думці попрощавшись з особливою людиною, яку зустріла в ніч перед Різдвом, з тим, кого більше ніколи не побачить, але все життя буде його пам'ятати. Вона стояла, а за вікном дух різдва ширяв у повітрі, заполоняючи світ собою та даруючи людям добрі сни та святковий настрій. Зорі шепотіли до нього, випитуючи усі таємниці, взамін віддаючи магію свого світла. «Тепер вона завагітніє?» Заглядали вони крізь прозорі шипки, споглядаючи на усміхнену дівчину. «Так», – відповів дух безсило, але задоволено. Ти стільки сил віддав, аби на вечір стати людиною та зробити це чудо, а в висновку вона стане матір'ю одиначкою, продовжували яскраві свій відгумін. Не думаєш, що це тяжка доля для жінки, за якою наглядав все її життя, за те її заповітна мрія здійсниться, відповів дух, проходячи крізь стіни невидимими хвилями, проникаючи крізь шкіру та концентруючи енергію у сонячному сплетінні. Вона заслужила цього. Прошепотів далі, коли Яна відчула ніжне тепло в грудях та поклала долоні в тому місці, де по-особливому відчувалося. Але ти тепер майже безсилий та можеш заблукати у вічності, не переставали зорі дзвеніти, переживаючи за свого побратима, який спочатку віків ширяє під їхнім світлом. Допоки існують люди, подібні їй, я ніколи не заблукаю, ніколи не пропаду, відповів дух впевнено. Всередині неї проростає зерно віри, що дає мені надію, а причина цьому всьому – любов. Говорив з любов'ю безтілесний. «Я не ліхтарики на ялинці, не прикраси на будинках і навіть не святкові музичні мотиви. Я є любов, яку люди дарують один одному, нетяча, щира віра в дива, надія на безхмарне майбутнє, сімейні розмови за святковим столом та теплі щирі посмішки». «Я щире та безкорисливе бажання допомагати іншим та ділитися добром. Я дух різдва, і я завітаю до кожного, хто вірить. А до тих, хто втратив віру, але заслуговує на чудо, я обов'язково прийду у людській подобі», – відповів дух, проникаючи блаженним теплом у серця тих, хто вірив у нього». Кінець оповідання. Текст читала пані Ганна.